З табору батьки вийшли, наче роботи. Заціпенілі, очиманілі. Потім їм довелось мандрувати понавіряти, споки дісталися в обухові до родичів. Йшли від села до села. А як заробляли на харчі і одежину, поцікавився Рудольф Карлович. У батька за пазухою лишився німецький трофей – коробка з фарбами, акварелями і пензлик. Батько, заходячи в двір чи у будинок, малював, приміром, портрет дівчини або молодиці. А хазяїн за це годував і ще й на дорогу давав. Фотоапарати тоді були рідкість, а люди хотіли мати на пам'ять портрет рідної людини. А то якось тату намалював півня, Старовеєнного, красивого. Той у подвір'ї статечно прогулювався. Господарка страшенно його любила. За це батько одергив шматок домашньої ковбаси і старий піджак. Таким чином і дістались до Обухова, до діда з бабцею. Рудольф Карлович піднявся зі сільця, Почав ходити майстернею. Зморшки роздумів гармошкою зібрались на чолі. Він навіть мимоволі витягнув губи в трубочку. Ну що ж, будемо прощатись, рішуче вимовив Лещинський. Пора й честь знати. Думаю, що найближчим часом ми з вами обов'язково зустрінемось. Буду радий, відповів до знемоги втомлений художник. Після міцного рукостискання Лещинський запропонував йому. Я вас підвезу додому. А ви мене просто врятуєте. Для себе Лишчинський уже твердо вирішив, що категорично не буде наїжджати на художника. Історія його батьків зворушила навіть його загартоване серце. Але головне, напевно, було в іншому. Є якісь людські цінності, які не можна переступати. Вони проростають з минулого в майбутнє зеленою травою, і якщо її повиривати, то можна й самому надірватись. Умертвіти, геть чисто! Граторф Карлович, зрозуміло, не одразу зламався. Він несподівано пригадав, Свого батька з дерев'янкою ногою, який міг віддати останній другу приятелю. Виплив з пам'яті образ щиросердного й доброго дядька Івана, що так шкодував за іконою, котру розтрощив Костя Кацапчук, тренуючись метати ножі. Зосереджено кривив губи обалки. Але всіх рішуче відсторонила колишня дружина Тетяна. Вона проникла, дивилась прямо в душу, осудливим поглядом. Ліщинський нічого з ним не міг зробити. Він навіть махнув рукою перед своїм обличчям. Встав, подивився на художника-козанця, ще раз подумав, невже для того його батьки вирвалися з пекла, щоб я їхнього сина пограбував? Рішуче видихнув гідьмо, Отже, Треба обміскувати, як допомогти художнику кардинально, як вирвати його з убогості зубожіння. Нехай Бернацький терміново розбереться, яка зараз ситуація складається навколо козанця. Смолагрині козинець. Незбагненно, що він має якийсь стосунок до Івана Дем'яновича козенця, Цікаво, які тепер відносини між Пасенком і відчимом, Чи контактують вони? Чим це опернеться? Борис Бернацький не змусив себе довго чекати. За лічені дні він зібрав інформацію і красномовно відзвітувався. Зустріч відбулась в улюбленому місті Лищинського, в зоопарку, який завжди умиротворяв і радував Рудольфа Карловича. Дивлячись на хижих звірів у клітках та вольєрах, він усім своїм єством, кожною клітиною тіла відчував свою значну над усіма ними перевагу – волю. Основна частина доповіді Бернацького збігалася з тим, що накопав паралельний розвідник Ргорій Дорошенко – Торошко. Картина вимальовувалась така – мати Гриця Єлизавета Вікторівна мала на, нащадка великий вплив, утім далеко не вирішальний. Проте вона єдина, уміла приборкувати його огидний, зарозумілий характер. Рідний батечко, невдаха артист оперети, що спився. Звідчимо, у Грині склались нейтральні стосунки. Хоча художник-козанець намагався на нього благотворно впливати, але Гриня патологічно не любив три речі – корячу шкурку, балет і малювання. Зате підріщі Гриня з ентузіазмом подався у вихованці підпільного спорту. Тягав у спортивній секції, що розмістилась в підвалі, гирі і штангу. Нарощував рельєф мускулатури, мріючи виглядати, як Арнольд Шварценеггер. Вступив навіть до Інституту фізкультури, але загримів у в'язницю. Стрибав, стибрив машину і, на щастя, то була тачка сина прокурора. З повернувся дипломованим злочинцем, усотав там усе на гірше, знову занурився в автобізнес, тобто або крав авто, або перегняв уже крадені, відчуваючи до машин нескориму тягу. На той час він цілком пішов з сім'ї на вільні хліба, не гребував банальним рекетом. Після ряду витівок потрапив у поле зору Алевтини Власової, незабаром став її биком, щось на кшталт підручного й охоронця, брав участь у нальотах на новоспечених мільйонерів, курував два ринки – автомобільні і продуктово-господарчі, вирізнявся особливою агресивністю і жорстокістю. Однак у присутності Алевтини міг поводитись не тільки стримано, але й виважено – прямо фрейдизм якийсь. Після фантастичної загибелі Алевтини в цементному саркофазі Сненацька виявив організаторські здібності, як магнітом притяг до себе – Анвара Радуєва, Романа Чумаченка, обоє наркоділки, пізніше почав користуватись послугами юриста Свінцицького. У того була красуня дружина, у присутності якої Смола Ніяковівий, і ставав ягням. Під началом Смоли були також молоді відморозки спортсмени. Вислухавши цю інформацію доволі байдуже, Рудольф Кайлович, Карлович пожвавився, запропонувавши, а тепер перейдемо до ключового питання і спрямуємо світло на унікальну колекцію художника Козенця, який доводиться нашому негіднику в смолі. відчимо. А ситуація витанцьовується досить ординарна, пригадав, пригладив Чаплінський вуса Бернацький. Раніше, я так розумію, художника оберігала його ангел-хранитель, дружина Єлизавета Вікторівна яка щиро любила Івана Дем'яновича і була охоронницею домашнього вогнища. У гриця навіть і в думках не виникали певні намірі щодо художніх скарбів, тим паче, що через недалекість вони йому були абсолютно нецікаві і безглузді. Інша річ – крутий автомобіль, наприклад, або яхта. Але зустріч з юристом Свінцицьким смолу перевернула. У нього потекла склинка, оскільки він виразно очув,